Цей варіант цілком підходив. Брендон побачив, як його слуга Льюіс вивів через бічний вхід Джейн. Наплакавшись, дівчина трохи поспала. Це було добре, їй слід було набратися сили. «Як ви почуваєтеся, міс Попінкорт? Зможете витримати ще один переїзд? Ми їдемо в Париж». У мороці вона кілька хвилин вдивлялася в його обличчя. «Що ви надумали, Брендоне?» І так само в темряві глухо пролунала його відповідь. «Хочу спробувати зробити неможливе – викрасти королеву». Готель Клюні з боку вулиці Сен-Жак здавався неприступним. На ніч на воротах опускалися грати. На зубцюватій стіні через рівні проміжки часу змінювалася варта. Інша річ – монастир Бернандинок. Його теж оточувала стіна, але він фактично не охоронявся. Про все це Чарльзу Брендону повідомили його люди, котрі ретельно обстежили кожну п'ять навколо клюні та його околиць. І Брендон дійшов висновку, якщо і можна буде потрапити в особняк, то тільки через монастир. Ввечері він розбудив Джен, яка після дороги почувалася зовсім розбитою і проспала цілісінький день. Надвечір їй стало помітно краще, а те, що вона перебувала під дахом пейкотів, і батько Боба зустрів її надзвичайно тепло. Це навіть розважило бідолашно. Брендон докладніше розповів Джен про свій план. Щоправда, план був доволі спонтанним, плутаним, але, знаючи в якій небезпеці мері, він не міг відкладати цю справу. Чарльз заспокоював себе тим, що в історії вже були прецеденти з викраденнями королев. У XII столітті королева Матильда Анджуйська втекла із замка в Оксфорді. І в тому ж столітті королева Елеонора Аквитанська в такий же спосіб залишила свого чоловіка Генріха II. І все-таки Брендон розумів – Наскільки небезпечно те, що він замислив, і чим це може скінчитися як для нього, так і для мері. Проте гірше, ніж зараз, бути вже не могло, принаймні для мері. Тому він вирішив ризикнути, адже в тому, що мері спіткало лихо, була і його провина. Як зрештою і короля Генріха, і канцлера Вулсі. Але вони зараз далеко, а Мері допомога потрібна була негайно. До того ж, Брендон у всьому, що сталося, найбільше звинувачував себе і свою невгамовну пристрасть до Мері, свою хтивість. Він розумів, що стільки разів віддавав Мері, стільки разів відмовлявся від неї, що зараз, коли їй загрожувала небезпека, просто не міг вчинити інакше». Його план був надзвичайно простим. Їм треба викрасти її клюні, сховати на деякий час у будинку Пейкока, а коли перший галас втихне, пробиратися у володіння Маргарити Австрійської в Нідерландах. А звідти вже неважко буде морем дістатися до Англії. Він навіть подумував звернутися по допомогу до Томаса Болейна, але це було надто небезпечно. За послом, напевне, стежать, і хоча його донька зараз перебуває при мері, і Брендон навіть хотів вийти на Анну, щоб заручитися її підтримкою. Але він добре розумів, що та надто молода, щоб вплутувати її в цю небезпечну справу. До того ж, Джин недолюблювала Анну, просто не довіряючи їй, та й у Брендона залишилися не найкращі спогади про маленьку ябеду тому вони вирішили більше нікого не втаємничувати в цю справу і покладатися лише на власні сили. Брендон попросив Джейн якомога точніше описати йому внутрішнє розташування особняка Клюні, а також провести його таємно в сад монастиря і показати, де поселили королеву. Якщо їм поталанить і вони зможуть вибратися звідти, то біля Сорбони їх чекатимуть його люди, і вони сховаються в Парижі, де серед мільйонного населення не так уже просто буде знайти втікачів. Джейн розуміла, що багато що в цьому плані недосконале, багато що розраховане на щасливий збіг обставин. Але вона вже вплуталася в цю історію і не могла зараз відмовитися. Зрештою, їй потрібно було тільки провести Брендона в монастир, а далі все залежало від нього самого. Увечері, коли через несподіване потепління Париж огорнув серпанок туману, вони з Бренданом, минувши лабіринт вузьких вуличок з боку пагорба Святої Женев'єви і обійшовши огорожі міських аббатств, підійшли до обителі Бернандинок. Заходити вирішили не з головного входу, а через бічну хвіртку, що виходила на глуху вулицю. Цим входом користувалася рідко, і зазвичай тут чергувала одна з послушниць, дрімаючи та перебираючи вервицю, часом плетучи шкарпетки для бідних. Саме сюди підійшла туманної лютневої ночі послушниця Джейн. Брендон у м'якому взутті і чорному одязі практично злився з темрявою притиснувшись до порослої плющем стіни поруч із дверима. Звідстані за ними спостерігали його люди, тримаючи кони на поводу. На стукіт Джейн у важких дверях відчинилося загратоване віконце. Блимнуло слабке світло. «Хто тут іменем причистої діви?» – почувся старечий голос. Джейн назвала себе Пролунав брязкіт кількох засувів, і двері ледь прочинилися, щоб пропустити послушницю. "Довго ж тебе не було, сестро", забурчала бабуся-воротарка. "Матинка й гумна буде незадоволена. Говорила, що підеш тільки на день, а сама? Агов, що ти накоїла, дівчино? Яка ж ти необережна! Ти загасила протягом мою свічку. Двері зачини бо!" Джен підкорилася. Та поки стара послушниця шукала кресало і труд, щоб запалити свічку, Брендон швидко непомітно прослизнув усередину і, прокравшись коридором до неближчого повороту, сховався під сходами. Згодом він почув голос Джейн, котра просила, щоб воротарка не турбувалася і не проводжала її, мовляв, вона сама піде з поясненнями до ігумені. Дійшовши до сходів, Дівчина намацала руку Брендона і потягла його за собою. Він тільки дивувався, як добре вона орієнтується в темряві серед цих плутаних переходів. Двері ліворуч, сходи, поворот, двері праворуч, знову сходи. Брендон намагався запам'ятати розташування переходів, сподіваючись повертатися цією ж дорогою.